Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sadiq alamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd mzangu islam tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa nema nyingi lizo, tunemesha nazo na neema kubwa zaidi ni nema ya Islamu lakini pia bila kusahau nema ya Allah subhana wa Ta'ala kutujalia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kutufikia tukiwa tuko hai. Kwa ajili hiyo tunatakiwa tujitahidi sana kwa kufanya mema ambayo hayapatikani isipokuwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mfano kama kufunga saumi ya Ramadhani ni sauma ambayo ni kwa mwezi huu. Sipokuwa tu kwa yule ambaye hataweza ndio atalipa mwezi mwingine. Lakini pia swala tarawih ni ibada ambayo imekhusishwa na mwezi huu. Kuswaliwa qiyamul layl kwa jamaa msikitini. jambo ambapo atakio Uislamu pia jitahidi kwa sababu miezi mingine ibada hii haifanywi hivyo. Lakini pia huu ndio mwezi wa muislamu kuweka azma na nia kujitahidi ili aweze kupata Lailatul Qadr usiku ambao hakika atakayeipata usiku huu akawa katika ibada basi atandikiwa kuwa amefanya ibada hiyo kwa muda wa miezi 1000 mzungu islamu huu ni mwezi ambao umehusishwa sana na Qur'an kitabu cha Uislamu ambacho Waislamu wanajivunia kitabu hicho. Na kwa hivyo jambo ambalo latakiwa tuhimizane mwanzo kabisa kwa kuwa mwezi huu bado kwa mwanzo ni kuhusu Waislamu kutilia umuhimu kukisoma kitabu hichi cha Qur'an. Mbali na thawabu nyingi ambazo teteleza baadhi ya thawabu hizo fadhila nyingi ambazo anazipata Muislamu daraja kubwa ambayo anaipata lakini pia ni kitabu ambacho ndugu zangu wa Uislamu faida kwa kukisoma faida ambazo zingine hawezi kaziona lakini bila shaka tunaahidiwa ya kuwa mwenye kusoma Qur'an atapata faida hizo kwa hivyo inatakiwa Muislamu ajitahidi angalau kila siku akamilishe juzu moja hiyo ni kwa uchache kabisa lakini salafu salih Walikuwa mwezi Ramadhani ukifika kuna wale ambao wanahitimisha Qurani kila siku Kuna baadhi ya masahaba kama Uthman ibn Afan kama Tamimu dari imepokea kuwa walikuwa wanaisoma Qurani na wanaikamilisha kila siku kila siku wanakisha kuwa wamesoma Qurani nzima Jambo ambalo Nawezekana kwa Muislamu akiweka nia na akaazimia kufanya anafanya. Lakini yataka Muislamu awe ana uzoefu wa kuisoma Qur'an. Kiasi cha kuwa anapoisoma anakuwa ni mwepesi wa kuisoma kwa sababu amezoea. Vinginevyo yule ambaye hakuzoea kuisoma Qur'an akisoma tu kidogo hivi anasikia usingizi. Bali kuna yule ambaye akisoma anasikia amechoka wakati na hawezi kabisa. Lakini kwa sababu ya kule kutokuwa na mazoea. Lakini pamoja na hivyo kuna baadhi ya waliokuwa wakikhitimisha Qurani kila baada ya siku mbili. Kwa maana kuwa kila siku anasoma nusu Qurani. Kuna wengine walikuwa nakhitimisha kwa siku tatu. Kila siku juzu kumi na ndio Mtume sallallahu alaihi akasema kuwa yule anayetaka kuhitimisha Qur'an kwa haraka zaidi basi ni ahitimishe kwa muda wa siku tatu. Na kwa sababu ya kuwa ukisoma ukakamilisha Qur'ani chini ya hapo unaweza ukaisoma na ukawa Unaisoma kwa haraka zaidi mpaka usiwe unaizingatia na unaisoma kwa kupea kila harfu haki yake katika mahariji, na katika tajweed na hata katika kuipamba sauti yako lakini hata kama huwezo kaikhitimisha Qur'ani kwa siku tatu basi angalau jitahidi uhitimishe kwa siku nne kwa siku nne ama kwa siku tano ama siku sita ama wiki ama angalau hata kwa wiki ya siku 10 wewe umeshakamilisha Qur'an. siku 10 basi hamna hamna basi siku ishirini hivyo lakini isipite kuwa muislamu inapita siku moja hakumbuki kama amesoma Qur'an hiyo ni hasara kubwa zaidi kwa sababu ya kuwa Qur'an ndio kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha ili kiwe ni mwongozo kwa waislamu lakini pia Qur'an ni kitabu pekee ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi waislamu ili tuweze kupata thawabu nyingi kukisoma. Wasallam, nasema, kwa kukisoma. Kama sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa hadith iliyopokewa na Abdullah ibn Saud, "Man qara'a harfan min kitabi Allah." Atakayesoma tu herufi moja kwenye kitabu cha Allah. Ana ukafungua Qur'an hivi, ukasoma herufi moja tu, basi unapata thawabu kumi Lakini sasa Mtuma anasema kutibalau hasanatun walhasanatu bi'ashri amthaliha kisha huo wema moja unalipwa mara 10 unalipwa mara kumi na mara 10 maana yake ni kuwa ni moja sasa weniambia kuwa ikiwa utasoma herufi mbili Tatu, 4 5 usome herufi 10 nyingi sana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la aqulu alif la mim, walakin aw bal alifun harfun wa lamun harfun hapo una tatu ambazo kila rufi ni thawabu kumi kwa na thawabu 30 niambie utakaposoma Qur'an nzima ni herufi ngapi hizo ni utakuwa na thawabu kiasi gani lakini sasa yatakiwa umislamu ajue ya kuwa anapoisoma Qur'an hii ni ibada ambayo hakuna ibada kama hii. Katika Uislamu hakuna kitabu ambacho kisoma unapata thawabu isipokuwa Qur'ani peke yake. Isipokuwa Qur'ani peke yake. Kwa unapoishe Qur'an ukao unaisoma bila shaka unafanya ibada ambayo hakuna ibada kama hiyo. Hakuna ibada kama hiyo. Lakini pamoja na hivyo Quran tiba unapoisoma basi inakuwa sababu ya hata kuna baadhi ya magonjwa na maradhi ambayo haukujua kwa unayo Allah Subhanahu wa taala anakuponya na kuna maradhi ambayo labda ungeyapata ama hata balaa ambazo ungezipata lakini kwa ajili ya kuisoma Quran Allah anakuepushia Allah Subhanahu wa taala anasema ya kuwa nunazzilu min al ma huwa shifaun wa rahmatun lil katika Qur'ani Qur'ani ambayo ndani yake kuna tiba shifa hii tiba ni mara mbili ni tiba ya moyo kwa kuwa ukisoma Qur'an Allah anaweka nuru katika moyo wako na Allah analainisha moyo wako na Allah anaweka uongofu katika moyo wako lakini pia ni tiba ya mwili Marathi ambayo labda ulikuwa nayo na ilikuwa labda usipone inakuwa ni kwa ajili ya Qur'ani unapona. Lakini Qur'ani pia ni baraka. Quran nini ni baraka. <coughs> Allah nasema Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kitabu ambacho kina kisoma unapata baraka. Allah nakubariki. Inakuwa baraka inaingia katika maisha yako naaingia katika ibada zako lakini pia Qur'an ni hudan ni uongofu na hasa hasa kwa yule ambaye anajua kiarabu akisoma kawa anajua maana kwa hivyo unapata unasoma na huku unazingatia maana unachokisoma basi unapata kuelewa dini yako na kujua mengi ambayo labda ulikuwa umeghafilika nayo unakumbuka au unajua ila ambayo ulikuwa hujui kwa ndugu wa islamu yatakiwa muislamu kila wakati awe ni mwenye kusoma qur'an hadithi iliyopokewa na abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala abdullah ibn abbas anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadannas alikuwa mtume rehma na amani yake ni mkarimu ni mwenye kuwasaidia na kuwafanyia watu ihsan wema kwa mali zake Wakana ajwada ma yakunu fi ramadhan lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuwa ni mwema zaidi kwa kufanyia watu wema na mkarimu zaidi unapoingiza unapoingia mwezi wa ramadhani hina yalqahu jibril mwezi wa ramadhan mwezi ambao ndi wakati jibril alikuwa akikutana na mtume Wakana kana yalqahu jibrilun fi kulli leila Jibril alayhis salaam alikuwa akikutana na mtume katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani. Mwisho wa Ramadhani. Fayudarisuhu al-Quran. Kisha walikuwa wakisomeana Quran. Mtume anasoma Quran Jibril anamskia. Ko ikawa ndio sababu Masohaba wakachukua hapo. Ya kwa vile mtume alikuwa anasoma Quran na mwezi wa Ramadhani sana, basi hao pia kwao wanafanya hivyo. Lakini pia Qur'an ndo islamu wa ya kuwa Unapo unapoisoma Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa siku ya kiyama utapanda daraja kubwa zaidi daraja ambayo si rahisi mtu kufikia daraja hiyo kwa kufanya ibada nyingine ambayo si kusoma Qur'an Mtume anasema yuqalu li sahibil ataambiwa yule mwenye kusoma Qur'an Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya soma na upande daraja na usome kwa tartil kama ulivyokuwa nasoma duniani fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u kwani daraja yako itakuwa ni ile aya ya mwisho utakayosoma hadithi mpokewa na Abu Dawud an Abdullah ibn Amri ibn As kwa hivyo ya kuwa, Qur'an pia itakuwa ni sababu ya Muislamu kuwa na daraja kubwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Kama vile pia Qur'an itamwombea Muislamu shafa'a siku ya kiyama. Nasema, Qur'an itamwombea shafa'a Muislamu siku ya kiyama. Mtume anasema Iqra'ul Qur'ana, somaeni Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafian li ashabihi kwani atakunja Qur'an siku ya kiyama ikimshufaia yule aliyekuwa akisoma rawu muslim an abi umama kun kuwa muislamu hata kama alikuwa ana makosa ambayo yangelikuwa sababu ya kuingia motoni atafurahishwa kwa kupata kwa Qur'ani imekuja na imemwombea msamaha Memombea, msamaha na Allah subhanahu ta'ala akakubali msamaa wa Qur'an na kisha ikawa sababu ya kuingia peponi. Mtume Allahu alikuwa yeye pia akisoma Qur'an tena sana. Bali yasemekana kuwa kuna siku Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na swali, ni yani swali ya usiku. kiyamu layl akaja sahaba Abdullah ibn Saud akawa amejiunga nyumbake mtume akaanza kusoma bakara nabojui kwenda na sala Akaisoma mpaka maliza bakara ni juzuu gapi ni juzuu 2 na robo hivi juzuu mbili na kama robo hivi, hivi. aliflami yote sayu ali yote alafu tena robo yake yuna namba 1 hui sahaba akasema kwa basi akimaliza taruku laki mtume baada kumaliza akaingia na ali Imran tena kaendelea sahaba akasema labda akimaliza tarukuu tena kaingia sura nafuatia ni Saa tena kaingia Maida hii ni kuonesha vipi mtume alikuwa anasoma Qur'ani sana na hii ndani ya swala ndani ya swala ndio sababu imepokewa kuwa hawa masahaba na wengine ambao tumewataja kuna wale ambao walikuwa wanahitimisha Qurani kwa raka mbili qiyamul Allahu akbar anaanza kusoma Qurani anahakisha kuwa akirukuu amefika kama nusu ama zaidi akiinuka raka pili anahitimisha Qurani Kwa hivyo hatakiwa kila Muislam ajiulize, je na mimi nami huwa naisoma Qur'ani kwa kiwango gani? Mbali na Ramadhani, siku za kawaida, je, huwa nimejiwekea kuwa kila siku angalau niwe naisoma Qur'ani? Kuna baadhi islamu, hawaisiki Qur'ani isipokuwa mpaka waji kwenye swala. Wakiwa nyuma imamu ndio wanaisikia Qur'ani Lakini eti hao kufungwa Qur'ani wanachukua muda sana kuisoma Qur'ani na ile njambo ambayo nukuzao Uislamu ni shu'mun anitakuwa Muislamu anajiweka katika maisha ambayo si mazuri anajiweka katika maisha ambayo si mazuri kwa kuwa Qur'an ni moja katika ibada ambazo yatakiwa Muislamu adumu nazo na wala ni ibada ambayo haimchukui mtu nguvu nyingi bali hata ka unaweza kaamua ukao unafanya shughuli zako na huko unasoma Qur'an. Isipokuwa lakini si vizuri. Muislamu awe anajishughulisha na huku anasoma Qur'an. Si vizuri hasa hasa ikiwa ni shughuli ambayo itakufanya mpaka ile Qur'an unaisoma lakini hauizingatii. Ama ikiwa ni shughuli ambayo utakoifanya na inakufanya mpaka nini unakuwa na watu na wana, watu wanafanya fujo. Inabidi afadhali wacha kusoma Qur'an sababu Qur'an inatakiwa isomwe yule ambaye anausikiza awe ni mwenye kutulia ili aisikize sasa miongoni mwa adabu ambazo nitataja baadhi ambazo anatakiwa umislamu. azidumisha wakati wa kusoma Qur'an naongea kwa ufupi ili tusirefushe muda miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa Muislamu ajitahidi kuzidumisha wakati wa kusoma Qur'an ni Muislamu kupiga miswaki Muislamu akitaka kusoma Qur'ani kwa mdomu wake ni msafi apige mswaki lakini pia anatakio Muislamu anapotaka kuisoma Qur'ani ashike udhu kama hana udhu kama vile pia ni katika adabu za kusoma Qur'an Muislamu anapotaka kusoma Qur'ani ajitahidi kutafuta mahala pazuri pa kuisoma Qur'an na mahala pazuri huwa ni mahala ambapo pana utulivu mahala ambapo ni pasafi ili ndio usome mahala hapo Qur'an lakini pia muislamu miongoni mwa adabu za kuisoma Qur'an anatakiwa jitahidi anapoisoma Qur'ani asifanyiwatufuje kwa Qur'ani kuisoma na sababu miongoni mwa za kusoma Qur'an hata ukiwa msikitini hasa hasa inatakwa usiniwe sauti yako sana inatakwa muislamu aisome Qur'an kwa sauti ya chini ili yule ambaye yuko msikitini na kuswali aweze kuswali bila ya kushawishiwa na ile Qur'an ambayo unaisoma alamwenzao anayesoma Qur'an pia aisome pia Qur'an yake bila ya kuwa ile sauti yako inamshawishi hivo ndivyo vile atakwa muislamu aisome Qur'an lakini Muislam anapotakiwa kuisoma Qur'an ajitahidi kuwa na ikhlas na kupamba sauti yake na kujitahidi kutabikisha kutabikisha zile ahkam za tajweed kwa kuisoma Qur'an ukijitahidi kuitamka kila herufi itoke katika makhraj yake ninavyotakiwa lakini pia takio muislam ajitahidi anapoisoma Qurani awe ni mwenye kuizingatia Qurani hasa hasa napokuwa anajua maana yake si kusoma tu kwa kuwa unasoma bali usome na huko unaizingatia atadabur natakio muislam ajitahidi anapoisoma Qurani akiwa ndio anaanza aanze kwa kusema a'udhu billah A'udhu billahi minashaitanir rajim. Hii ni sunna. Ukiwa unasoma Qur'ani kusema a'udhu billahi minashaitanir rajim. Ingawa baadhi ya mola muanasema kuwa ni lazima. Na ndo kauli ambayo ina nguvu zaidi. Ni lazima kwa sababu tunaposema sunna si kila sunna ni kinyume cha wajibu. Sunna tunamaanisha kuwa maana ni hadyun nabii ani mwongozo wa mtume. Lakini kuna baadhi ya sunna ambazo ni wajibu lazima. Kwa muislamu inatakiwa asome a'udhu billahi mina rajim. Una rajim unapoisoma Qur'an. Allah anasema hivyo fasta'idhu billahi minashaitani rajim. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nasema kwa yaani naongea kuhusu mada na ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani akasema takkiwa muislamu anapotaka kusoma Qur'ani nasema a'udhu billahi minashaitanir rajim kuna mmoja katika wasikizaji akauliza ustaz sasa kuna haja kweli mtu asema a'udhu billahi na hali ya kuwa hao mashetani ambao tunaomba Allah nao washafungua sasa kwa nini tuseme a'udhu billahi na hawako lakini la unaposema a'udhu billahi hiyo ni ibada ambayo ibada hiyo haijalishi ya kuwa hao mashetani ambao unaomba Allah akukinge nao wapo ama hawapo hiyo ni ibada ambayo lazima uitubikishe kwa hivyo hakuna maswali mengi wala tusiweke akili yetu hapo kama vile kuna watu ambao husema kuwa lakini e, ukienda haji unalenga mawe kwa kutupa pale kwenye jamaratu huwa unapiga shetani shetani kwa ni amekaa hapo hapoaweza kukimbia ama kinachomzuia nini asikimbie na na watu hivyo la hiyo ni akili ambayo unatumia. Lakini sisi tumeambiwa kwa ukipiga hapo unapiga shetani lakini pia ni ibada. Kwa sisi mbali na shetani kuwa yupo hayupo hatujali. Ingawa tunaamini kuwa anaumia. Lakini lengo kubwa hiyo ni ibada. Hiyo ni ibada ambayo tufanye hivyo. Kwa mengi ya kusema kuwa itakuwa hivi ama itakuwa hivi hilo muislamu afai kuweka hapo akili yake. Lakini pia ni adabu unaposoma Qur'ani muislamu antakiiwa awe ni mwenye kusoma a'udhu billahi kisha bismillah. Bismillah huwa unaisoma unapokuwa unasoma kuanzia mwanzo wa sura. Lakini ikiwa si mwanzo wa sura unatosheka tu kusema a'udhu billahi minashaitani rajim basi pekee yake. Tunahimiza ndugu kusoma Qur'ani. Na tunakumbusha kwa sababu ya kuwa bado tuko mwanzo kabisa wa Ramadhani. Kwa hiyo ina kwa hata Muislamu mbali alikuwa ameghafilika. Anaposikia nasaha hii na ukumbusho huu anaweza akaweka nia na azma ya kuwa ni kweli nishapita na siku moja ma siku mbili lakini sasa siku zijazo lazima nimeka azma kuwa nitakuwa kila siku na kisha kuwa angalau kwa uchache juzu moja bali hata naweza ya kuwa wacha nifanye qadha wacha nilipe zile siku ambazo zimenipita kesho nisome angalau juzu tatu ama juzu nne kwa kulipiza juzu iliyopita ndio aendelee akishe kuwa, anaajitahidi mwezi wa ramadhani unapomalizika basi angalau amehitimisha kama mara 10 ngoni kesema watu wanaangalia wengine si mustadi niwezekana kweli hivyo mara 10 vipi bali hata mara 30 unaweza nimesema hapo unakamlisha kila siku Quran hasa ikiwa unasoma kila siku Quran utakitimisha mara ngapi si ni bara Nakumbuka kuna baadhi ya ndugu zetu walihudhuria mashindano ambayo ilikuwa Mwisho wa wa masomo miongoni mwa mashindana ambaye alikuepo ni kuwa wanafunzi walikuwa na ni nani ambaye atasoma Qurani na aimalize. Nabani alikuepo sindio? Kwa songaki. Askieni kwa siku moja. Sisi tunasoma Qurani na kwa siku mbili au Kwa siku moja mashindano yao. Kwa hivyo unaanza asubuhi. Mwenzako pia maanza asubuhi. Huyo pia aanza asubuhi. Kisha tunataka kujua kuwa ni nani atakayemaliza mwanzo kabla mwingine. Sisi tumwanze mwanzo wa mwezi Ramadhani alafu tuone atakayemaliza ni nani mwanzo mwisho la leo leo. Mwanze leo asubuhi na kabla dhuhuri kila mtu awashamaliza ama baadaye ni awashamaliza. Na kuna wale ambao walimaliza kufikia saa 4 mtu ashamaliza Qur'an snevo wengine 7. Kwa tunapozungumzia kuhusu kuwa unaweza kuhitimisha Quran kwa siku moja mtu asione kuwa ah hao ni maswahaba hao sisi hatuwezi hayo mambo hayo. La. Na pe mfano ambao hata mweza hujapita. Tangu nini jambo hilo lifanyike na waliofanya ni baadhi ya ndugu zetu ambao mashallah ni wanafunzi ambao wana mahafaz. Lakini hata mtu ambaye si hafiz kwa sababu pale husomi walikuwa nasoma kwa hifdhwani lakini wewe hata unaweza kufunga msafafu na kuanza kusoma pili ukakitimisha. Kwa sababu moja basi umeshindwa basi soma nusu Quran ukakitimisha sura pili. Unaelewa? Kuna baadhi ya ndugu zetu labda anaeza kawa anajua kabisa kuwa mimi kesho sina kazi. Labda na kazi lakini kesho si tena kazini. Kwa nita nyumbani tu. Hasa nitakuwa nyumbani sina pia kazi muhimu ambayo inalazim nifanye hiyo kazi bila kuifanya itakuwa ni maribu kazi hiyo kwa unaweza kuchangia kuwa kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri Wacha muda huu nimpe ni Allah Nyakishe ni kuwa nataka nijaribu nione kuwa nikianza asubuhi kusoma Qurani nitafikia saa ngapi kama nimekamilisha Qurani na kweli unajitahidi Kuisoma kabisa mpaka ikifikia dhuhuri utajua kumbe ili njama ambayo naliweza lakini tu huwa ni ajizi ajizi Ani ni uvivu na pia kule kudhania kuwa ni jambo gumu za sana lakini jambo ambalo lawezekana kwa hivyo ikiwa muislami anaweza kufanya hivyo je, kinachomshinda kinachomzuia kuwa kwa siku angalau asome juzukumi nini ukisema juzukumi kwa siku ina maana kuwa kila baada ya siku tatu Qur'an ushikamilisha hasa hivo ndi vile yatakiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatwambia falyatanafasu limtanafisun sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa sasa hando mambo ya kushindana unaelewa yatakiwa umislamu ukiwa na rafiki yako miongoni mwa mambo ambaye yatakiwa mwe mnazungumza nikuwa hebu ni, ni umefika juzi ya ngapi si kwa sababu ya ria lakini kwa sababu ya kuhamasishana kwa kwa mi leo nimefika juzi ya 10 ah basi mimi ya saba nitahakisha kwa leo silali, mpaka pia ya kumi Hivyo ndivyo vile natakiwa ni? nini watu washindane. Hey, eh, sasa so nime nia ya kuhitimisha lile. kesho nitafanya kesho. vile nini watu wa Na kwa kufanya hivyo hiyo siri wala si ma sifa. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo ni ibada lakini ikiwa utayazungumza kwa nia ya kuhamasisha watu ni jambo ambalo la kubalika ndiambalo la liko Na na mjambalo halina makosa. Kwa umoja katika mama ambao unaweza ukaongea na rafiki yako na ukamuuliza na pia hakuuliza na kisha baadaye mkatiana moyo bali ataka mwingine mkambiana kuwa inshallah tutasoma Qur'an saa fulani kisha mnakaa mnaanza kusoma. Yameketi hapo umeketi hapo mnasoma. Umeelewa? Na huo ndo rafiki wa Kiislamu. Si tu rafiki nini wa kuwa twende tuswali lakini pia tufanye ibada kama hizo kusoma Qur'an. Insha Allahu alaihi wasalama nasema majtamaa qaumun fi beitin min buyuti Allah Majtamaa fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah Lengo la hao kuwa wamekusanyika katika nyumba katika nyumba za Allah nini ni kuwa wasoma kitabu cha Allah Quran wa yatadarasuna fi mabinahum Na wanasome yana kati yao Ani wanapeana zamu, wanapokezana Nikuwa ima imam mmekusanyika kila mnasema kivyake ama mmekusanyika kisha huyu anasoma akibadiliza juzu juz moja huyo pia anasoma ya pili juzu tatu hivyo mpaka mnamaliza tena mnaanza hivyo mpaka mnamaliza kwa hiyo jambo lawezakana lakini mpaka upate rafiki mwema ambaye bila shaka mtakuwa mnahimizana katika mema ikiwemo wema wa kusoma Qur'an kwa Allah subhana wa ta'ala himma na didi ya kusoma Qur'an natumwende Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika ibada hii ya kusoma Qur'an na tulipwe thawabu na daraja alizoahidi wenye kusoma Qur'an subhanakallahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayka wa khairan